egia da, e, gai hori konpontu gabea dagoela. Eregarbi garbidokatena da, e, ere garbi da e, denok edo gutako bakoitzak ditugun eskubideak maigain gaineratzen bali maitugu eta bakoitzak e, jarrera armaten bali madu moai horretara esan ez nire eskubideak e, bermatzen ez diren bitartien ez dago konponbiderik. Ez da konponbiderik izango inoiz. Bukatzeko e, presoak dute gizasemik diren enean, eta preso diren enean, baditu bere eskubideak, bermatu behar direnak, gaur egun bermatu takestin direnak, eta ere baditu bere bete beharrak.